Per com ser-nos tu i jo, recorda que aquesta veu sap recordar. més després del contacte informatiu amb Catalunya Ràdio de les 12 del migdia don't arriba el programa Trocets compartits amb la Sandra Bisba. Bon dia, Sandra. Bon dia, Aren. Doncs, uh, un dia més que tenim aquí, anem ja passant dies al calendari, eh, sí, ja estem de d'acabar aquest 2019 que ens ha portat aquesta, aquest programa, no? Des del sí, temps sí. que ens anem en no, en sortit, sí, sortit. Sí, sí, sí, sembla que la cosa ha funcionat bé. I del 2019 anirem al 1909, avui, i sí. farem un repàs, perquè ja hem anat parlant no?, d'algunes de les publicacions que hi havia a Palafrugell durant aquest principis de segle XX, però avui ens amb en, en, en 3-4 diaris, no?, en concret. Sí, sí, sí. Bé, bueno, de fet, el 1909 és, és impressionant perquè... Uh, tenim cinc, cinc capçaleres de, de diari aquí mm -hmm. a, a Palafrugell no? vull dir que això és impressionant mm -hmm. val? Uh, tenim la crònica el nuevo distrito tenim doncs, la bohèmia, la bugadera i la pebrera mm -hmm. L'any abans, el, el 1908, tenim el contribuyente, bueno, i després altres, eh? però vull sí. dir que en, en poc més d'un any doncs, bueno, tenim això, doncs, eh, si contem aquesta, el contribuyente, que apareix a l'octubre del 1908, serien com doncs, eh, quasi sis capçaleres, no? Però bueno, avui ens concentrarem en, principalment amb tres que apareixen doncs, a, a partir del juliol de 1909, que són la bohèmia, la pebrera i la bugadera. S'ha divertit. Sí, m'ho abans fora de micròfon. Eh? Sí. Uh, Explica'ns, per què serà divertit? Uh, perquè, bueno, se'ls se aniran fotent molt. De fet, és aquí una lluita entre burgesos, no? una guerra entre burgesos, una guerra de paraula uh -huh. de paraules, i, i la veritat és que bueno, és divertidíssim llegir... A uh, aquests articles suposo que en l'època doncs, si tocava el rebre perquè no deixaven a ningú <ríe> tothom passava pel sedàs que, que diuen no? sí. I, i la veritat doncs, era allò de mirada de passar desapercebut que no t'enganxessin te, no, no però bueno, ara que ho mires amb el temps no? i de lluny doncs, realment és divertidíssim a més a més Uh, que t'explicava no? el català que s'utilitza tot i que alguns doncs, uh, són bilingües eh? trobem català i castelà, castellà barrejat uh -huh. però el català és molt autèntic, és molt de carrer no? molt, uh, és, és, és bonic de, de llegir-ho i, bueno, I com que van molt, molt per feina i, i diuen les coses eh, clares, sí. eh, doncs eh, és, és, és divertit, divertidíssim. A més a més fan una barreja a vegades també de, de paraules castellanes no? dins un text català. Mm -hmm. és, és divertit. que eh, Els anirem repassant, si et sembla. Molt bé, doncs eh, això, anirem repassant. Començarem per... Eh... El primer de tots en aquest camp el primer de tots el primer que ens has col·locat aquí que és la boèmia Sí a posem el primer perquè és d'aquests tres és el que apareix primer mm -hmm. val? A, apareix el, el juliol del 1909 val el que tenim nosaltres aquí perquè com diem sempre ho traiem de, de l'Arió Mu municipal de Palafrugell Aquest és el número 2. No, no tenim no, no hem trobat el, el número 1 si mm -hmm. algú el té a casa doncs que sàpiga que que és importantíssim, que té un valor incalculat, val? i a més a més, a l'arxiu municipal només conservem aquest número 2. Sí, de... Per tant, és, és una peça única i que esperem que que, bueno, que no sigui l'única que, que la gent en tingui a casa i que sobretot que pensi amb l'arxiu a portar-ho. Uh -huh. uh, aquesta època, la majoria de la premsa, ja ho hem dit alguna altra vegada, tenien quatre pàgines, uh -huh. Mal uh, I, bé, en la, en, la, en la portada, podríem dir, a la primera pàgina, doncs, uh, doncs veiem que ens explica una mica, doncs, bueno, primer el nom, La Bohèmia, i llavors ens diu que és un periòdico quincenal, Progreso, Amor i Libertad. Mm, així és, amb majúscula i ben gran, eh, que ja doncs, veus una mica doncs, la línia que seguiran. Uh -huh. Ens explica que la redacció i l'administració ho tenen al carrer Tarongeta, número 21, i que val 5 eh, cèntims, cada, aquests números doncs, valen 5 cèntims. Molt bé. Val? Um, aquesta, aquest subtítol eh, de, de Progrés, Amor i Libertat, què ens denota ja? Sandra. Eh, uh, bueno, don't. doncs, línia tirarà, uh, doncs uh, una línia progressista, sí. eh? com, com veiem Uh, de fet uh, hi ha algun dels escrits uh, que veiem després publicats diem, diuen que la bohèmia serà el portavoz de los humildes mortales, todos somos hermanos mm? uh -huh. uh, serà escrit en català i en castellà eh? I, i apareixen doncs, uh, molts escrits i poemes on el sarcasme, la i la metàfora són els reis mm? molt bé, no sé si tenim algun exemple uh, per il·lustrar sí, uh, sí, doncs mira um, clar aquí de col·laboradors eh, tenim doncs eh, l'Amadeu Forliani clar, el que dèiem, eh, molts eh, signen amb pseudònims i per clar. tant no sabem si són noms reals o no mm -hmm. eh, Amadeu Forliani Salvi Pebre d'aquest en Salvi Pebre anirem parlant perquè apareix també en, a, en, a, en una altra capçalera sí. eh, José Brunet Mac val, tenim Pistoleta mm un bohemio, Bran, Carmel, Car Carmelistic i uh, a Bròquil, aquest també un altre interessant i Gallo d'Oro. Oro. Persona, Gallo de I tant, i tant que et sona. Mirem, ai mirem, recordem, eh, que, que, que aquest Gallo de Oro Uh, va aparèixer, uh, doncs, bueno, era un dels personatges, no?, de, dels lectors, podem dir, que va escriure a la Vizcondessa del Pinoverde. no? Exacte, exacte, vull dir que, doncs, que ja veiem, doncs, que que era un asídu mm -hmm. a, a, a la premsa i no només a, doncs, escrivia cartes eh, a, al director sinó sí. que a, també col·laborava doncs, a, a escrivint amb, amb alguns diaris mm -hmm. Molt bé. doncs mira, elegirem perquè si t'hi fixes en aquestes quatre pàgines tenim principalment doncs a, a poesies val a, també tenim un cuento eh? diu cuento que em penso que és veritat, quan escrit amb QU, eh? que em penso que és veritat que en aquí doncs, és interessant llegir-lo, que passa que és molt llarg, però ja d'alguna doncs, manera ja les van fotent, eh? ah. I us llegiré aquest eh uh, poema d'Ensalvi Pebre que també no es queda curt, el titula De la pebrera. Molt bé, doncs escutem. Forem Manel i en Panchito, en Pampa i el Tambor. Qualsevol va a la vila a escoltar una sessió. Quants vots fa, senyor petit, que el farem tinent d'alcalde? Jo ja no tinc vot ni veu, aquí dintre sóc don Nadie. Quan torni a fer el centenari dels héroes del 2 de maig, aixecaran una estàtua als federats derrotats. Al fraternal hi ha tableros per jugar amb comoditat, però els bancs de seure fan fàstic de tan vells i espotreçats. Al centre obrer no hi ha un ànima, passeu-hi, que sempre és fos. Com deu pensar el conserge? Lo que va de ayer era hoy. Al Centre Obrer per la Festa farem funció tots tres dies. I quina funció fareu? Vida alegre i muerte triste. 3.800 pessetes són un bonic capital, sobretot si són de deutes, de puros i estomacal. Quan doni una conferència el senyor Anton Petit, vés-hi de pressa, no et torbis, que sempre solen ser sis vé perquè serveixen els nostres regionalistes per fer valls de tant en tant i anar els diumenges a missa. Molt bé, veiem que les va deixant anar, eh? Sí, sí, uh, sí, sí. Hi ha coses que poder encara, doncs, les veiem publicades a xarxes socials, eh? el tema de que aquí no hi ha ningú, tot és molt fosc, que encara hi ha crítiques que, que, que avui en dia encara són actuals, podent ho fan amb tanta gràcia, eh? sí, tant una sí. més. no, no tan, diguem amb aquest sarcasme, no? amb aquestes... Eh bona escriptura, no?, també, al final és, és, és un fet a destacar, no? Sí, sí, no, clar, aquí, bueno, la imaginació, el poder, mm -hmm. vull dir que, que arribar, doncs, a fer aquestes rimes, no?, amb temes d'actualitat, no?, doncs, uh, realment uh, és interessant de seguir-les, no?, que passa que moltes vegades te perds perquè no, doncs, acabes de, de saber exactament uh, a vegades de quin personatge, eh?, fora Manel i en Panxito, foren Pampa i el tambor. Eh, qui Clar, són aquests sí. quatre, no? Eh, llavors, esclar, hauries d'estar doncs, ben ben a l'època per entendre el 100% doncs, el, el, el que estan explicant, no? Però bueno, veiem una crítica a l'Ajuntament, eh? mm. una crítica doncs, a, també als centres obrers, a, bé, en Tom Petit, eh? sí. que també és un personatge doncs, important doncs, a, tant a l'Ajuntament com també en doncs, la premsa. Dic eh? que bé... A, Aquí és una d'aquestes lectures de la bohèmia. Uh -huh. Però, si t'assembla, passarem ja al, al següent semanari, a la sí. pebrera. Eh, clar, no sé si va sortir d'aquí una miqueta, no? Perquè veiem que aquest... Ens doncs, explicaves que la bohèmia va sortir... Va ser la primera d'aquestes noves publicacions, podem dir, del 1909. I ja hi havia doncs, aquest Salvi Pebre, no? Amb aquest eh, poema que ens deies tu també, de, de la pebrera... I no sé si de qui va sortir va sorgir uh, aquest, uh, aquesta publicació. Uh, bé, uh, veiem que n'hi ha doncs, col·laboradors que són els mateixos i que, per tant, possiblement doncs, uh, la bohèmia devia tenir un corregut, segurament, eh? um, i, i vés a saber, no? doncs, uh, potser doncs, uh, la majoria van acabar doncs, uh, escrivint a la pebrera. mm -hmm. El, la pebrera, eh, aquest és ja doncs eh, molt divertidíssim perquè la pebrera i la bugadera doncs es portaran a matar eh? mm -hmm. eh, al darrere de la pebrera i de la bugadera hi han dos burgesos a no? darrere de la pebrera tenim Joan Vergés i Barris eh, que seria un republicà progressista podríem dir i, i després darrere de la bugadera tenim en Joan Miquel Avellí que seria més un catalanisme de dretes Mal i llavors doncs, aquests dos es portaran doncs, a... A... A... Es... es fotran tota la, la guitza constantment uh -huh. val? llavors doncs, el primer que surt és La Pebrera val? i s'autoanomena setmanari satíric, humorístic i literari eh? tenia la redacció i l'administració al carrer Sant Josep, dos, també costava 5 cèntims val? i aquí sí que tenim la sort de conservar el primer número publicat Curiosament, el dia del meu compleany, ah, eh? <laughs> <que bé. laughs> el 18 de setembre de 1909. Mal. Eh, tindrà com a director l'Enric Bosch i Viola. Eh? Aquest és eh, un periodista de Figueres, uh -huh. que ja havia sigut col·laborador de La Bohèmia, val? i llavors doncs veiem doncs, que ell, d'alguna doncs, eh, manera, eh, porta la direcció d'aquest nou diari, La Pebrera, i l'Enric Bosch signarà amb pseudònims com Salvi Pebre, Amaniel Bròquil... Aquest tenim... És un diari que, que n'apareixen ja més números, almenys en tenim eh, 21. Val? I hi ha col·laboradors com el Que Fé de la Claca, el doctor Caius, doctor Pastetes, Mufeta... Eh? I aquí doncs, eh, bueno, tenim uns quants per llegir. Mm -hmm. M'agrada eh, això dels pseudònims, és eh? una cosa que s'ha sí. perdut i potser sí. hauríem de recuperar, eh? Exacte, exacte, <ríe> és, és divertidíssim. Sí, sí, sí. Bé, amb aquests dos personatges, tant Joan Vergés i Barris com, com en Joan Miquel Avellí, doncs tenien bueno, una, una gran rivalitat. Sembla ser que tant personal com, com política mm. i, i segurament, clar, tots dos eren industrials sorers, vull dir que potser també devien tenir... Eh, algun tipus de, de rivalitat més eh, comercial professional eh? Eh, el fet és de que bueno, que la pebrera les va fotent mm -hmm. i, i fa doncs que neixi doncs la bugadera val ben ràpidament de fet 15 dies després No, no, pa, en aquest cas Joan Michelguelabellí va, va, va estar hàbil no? bueno, va estar més hàbil en aquest cas Joan Vergés no Com començar amb aquest eh publicant ell primer doncs, aquesta sí, pebrera sí, i després sí, 15 sí. dies després, miqueta la contrarèplica no? sí, sí, sí, sí Si t'assembla, llegim alguns de la pebrera que, sí. que realment eh, són molt interessants Mira, eh, aquest com que conservem el número 1 i, en el, i normalment en el, en el número 1 doncs, sempre sortien una mica les intencions d'aquell diari no? sí. d'alguna manera explicaven no? el el que, el que es podrien trobar els lectors, no? Uh -huh. Per tant, doncs, si et sembla, passem a, a llegir-ho. Perfecte. Doncs som i Vam que ens explicaven en aquest primer número de, de la previsió. Ja som aquí. Al treure el nas en l'estàdio de la premsa, que diria l'Avi Tinyola, venim amb la pretensió de llenar un vació. A Palafrugell, fora de la d'en no hi ha premsa i que ens perdoni l'únic col·lega local la crònica, puig com ella mateixa comprendrà, una flor sola no fa estiu. Aquest estat de coses no volem que continuï. La nostra vila, amb tot i ser molt de grisa, la creiem digna de figurar en el concert dels pobles que es preocupen d'alguna cosa més que de vegetar i anar passant la sedentària vida. Venim a dir, prenent tot per al lado riscible, les coses pels seus noms. Som estridents... I no ens preocupa gran cosa el fer soroll. Val més un crit a temps que un gemec fora de to. La quietud aplanadora de nostra vila, que només torben els trontolls d'un carro o la veu prosaica dels drapaires, no és per nosaltres que no vam nascuts mancats, ni patim de neurostènia. Tot i tothom, bugues que no, passarà per als sedars de la pebrera i en nostres columnes, rient, rient, se faran comentaris a l'ousança grega. Allà on t'hi assenyalarem un defecte no serà mai amb el poc lloable a propòsit d'eclipsar-hi una virtut. Venim a fer higiene ciutadana i això creiem que s'ha de fer alto, claro i que se oiga. Si algú s'interposa en el nostre camí, pitjor per ell, perquè el despullarem. S'entén moralment. I ara que ja saben què som, què som i a lo que venim, disposin. La redacció. Molt bé, les coses clares, eh? Des d'un bon principi, aquí, eh, ens comentaven, o comentaven, no?, escrivien que es ficarien amb tothom, eh? tant els feia... Sí, sí, de, sí. D'on venien, no? Sí, sí, a més m'encanta la manera d'escriure, no?, mm -hmm. d'expressar-se, no?, és, és fantàstic, és molt de carrer, i, i aquesta barreja, no?, de català-castellà que realment, doncs, es feia moltíssim, no?, mm -hmm. i es fa, a més a més, en un seminari que s'autotitula satíric, humorístic i literari, doncs eh, encara hi va més bé que mai. Eh? Molt bé. Doncs mira, aquí, com dèiem, doncs, té doncs, diferents col·laboradors i m'agradaria destacar el doctor Pastetes, que aquest rebarà bastant amb, amb, després amb la publicació de La Bugadera. Sí. Eh, que ell té una secció des de les torretes, d'acord? Uh, que bueno, ell pren com una mica a les torretes com un punt de vista fantàstic uh, un punt doncs, per controlar doncs, la gent del poble un punt enlairat on ell pot, doncs, uh, té aquesta vista panoràmica de que mm. pot controlar tothom i a partir d'aquí anar assenyalant i anar, anar criticant no? uh, llavors uh, diu així de les torretes aquí em tenen de cuerpo presente un servidor de vostès és un palafrugellenc i un empordanès de pura raça, com també un català de socarrel. Si em coneguessin particularment, no creurien que donat a la meva formalitat i a les meves ocupacions, m'entretingués sucant un tinter per omplenar quartilles i posar-les en aquest periòdic, perquè, la veritat, això no em pot donar res de bo. Ja m'ho va dir la dona així que va saber-ho, Mira que jo sé de cert que n'hi ha de molts que són expatriats o presos a causa de fer diaris. Amb això, ojo que no em donguis el dia menys pensat un que sentir i hagis de fer el paquet cap a l'estranger com el Serafí o un de tants periodistes barcelonins. Sobretot, no t'escoltis a ningú. Doncs en el temps que correm, és necessari que posis un estrenya caps perquè les idees no et surtin amb tanta facilitat del cervell perquè tu has de fixar-te molt amb la meva fe felicitat i dels nostres tres fills. I després, va afegir conformada, en el tinter hi posa tela metàl·lica i a la pluma un bon morrió. I ara prou de preàmbuls. a em tenen, amb el morrió, caps i la tela metàl·lica, armes imprescindibles per a tota periodista que tingui dona i criatures». Però no sé si li va fer gaire cas. No, no, no crec. No, eh? No, no, no es va estar, eh? Aquesta, no, aquesta no. censura que li feien des de casa, no? <ríe> crec que no, no, no la va aplicar gaire, eh? Exacte. La dona patint, mm. eh? I, I ell, doncs, esclar, tenia la llengua una mica lleugera, eh? Mm. Sí, sí, no, la veritat és que eh, no se n'està i, i va repassant a, a tothom. I, I el que diu, no? Doncs agafa doncs, aquest punt enlairat de les torretes... Eh, que, que, doncs, li va, li va molt bé. Eh? D'acord, doncs, aquesta era també una de les... o la presentació, no?, podíem dir, del doctor Pastetes. Sí, sí, sí, sí. Mm -hmm. Mira, a l'última pàgina eh, tenim publicacions d'en Pebre Vermell, ¿vale? mm -hmm. i un altre titular que es diu De fredes i, i de calentes, que aquí, doncs, van explicant notícies curtes, d'acord? ¿vale? Sí. Um, si t'assembla te'n llegeixo de fredes i de calentes que diuen que tenim el gust d'anunciar a nostres amables llegidors que el nombre vinent debutarà en aquestes columnes una distingida senyoreta d'aquesta vila quina amagarà son nom baix al pseudònim de Marieta Marinyac i s'ocuparà en preferències d'assumptes del vello sexo o sigui que tindrem aquí doncs, una senyoreta que, que participarà, ja buscarem algun text de, de la Marieta mm -hmm. per veure com escrivia i, i parlar-ne una mica més d'ella. Mm. Molt bé. aquest apartat que s'anunciaven aquestes notícies de preu, en aquest cas, doncs, anunciaven una nova col·laboració. Això era la Pebrera, això és el que el primer número doncs ens deixava, i, per altra banda, doncs, com ens explicava la la Sandra, eh? Al cap de dues setmanes neix... Eh... L'abugadera. L'altra cara de la moneda, no ho dir? No ho sé. L'abugadera que ve fer neteja, mm -hmm. eh? Perquè, de fet, eh, és, molt, és molt divertit tota la capçalera. Eh, S'autonomena... Periòdic d'higiènic d'avisos, notícies i netejades. I afegeix, farà bugar de si no hi ha accés de brutícia. Eh? Vull dir que si no, si cal, doncs el tornarem la setmana, com eh? a setmanari, eh? el convertirem un setmanari. Però si no, el nirem publicant cada 15 dies. La redacció i l'administració, si t'hi fixa, s'hi posa safreig a la font, a totes hores. Eh? Sí. O sigui que, bueno, venien a, també una mica a fer safreig, eh? Sí mal i llavors bueno, també tenims doncs, que té quatre pàgines que costa donc cinc cèntims val? I eh, també doncs, eh, tenim doncs, pseudònims com doctor Llexiu, eh, aciclorrídric, mm, senyor bugada, espoloxine, pebre coent, bé... Eh, que ja veus, doncs, una ah, mica... Van, eh? Doncs, eh, exacte, els tens per on van, eh? Venen a fer neteja... Sí, sí, segueixen la línia, eh? De, uh, sí. de, del, del nom i de, del, del, del subtítol, podríem dir, no? De, exacte. Uh -huh. uh, com, com dèiem, neix amb la intenció, doncs, de, de tornar-li, eh? Uh, el cop a, a la pebrera, uh -huh. val? Al darrere, doncs, d'aquest diari, doncs, hi ha uh, Joan Miquel Avellí, val? I el que, el que és, és, és, és, bueno, xoca una mica és que la primera, la primera, el primer número, sí. no? I, a, i a la primera pàgina doncs ja veiem una esquela, eh? una esquela que hi posa donya Pebrera, eh? entre cometes, sí. de viola. Mm, o sigui que ja ens posen eh, a la, la, el diari de, de la Pebrera en una esquela eh, eh. de viola per Enrique sí. Boschi Viola i eh, segueix doncs, amb, amb aquesta esquela irònica dient doctora Doña Pebrera de Viola participa a tots els seus companys de causa el viatge que em prendrà a les Estrelles el dissabte vinent junt amb els seus apreciats germans Amaniel Bròquil, Doctor Pastetes, Senyor Griff, Joan Trapassé, Salvi Pebre, la seva padrina Marieta Marinyac i la seva tia política, na Lluïseta Vallbé, els que fan recordança per si els hi sobrevé un naufragi terrestre. No s'invita particularment. La fugida serà de nit. Doncs apa, les intencions clares, eh, des del primer número i a la portada, eh, no, no més endavant, no, no, ja des del principi. Sí, sí, sí, sí. jo és que, que m'imagino a tot, tot palafugell esperant amb delit que, que es publiqués, clar, clar. no, el següent número, a veure què es deien un de l'altre... Hi havia de ser, eh, bueno, veure per un forat, veure per un forat. I segurament, ara no ens costa no, saber o no, no ens ha arribat no, qui eren aquestes persones, però segurament a l'època molts eh, devien saber no, clar, qui eren aquestes persones. Clar, no? sí, sí. Mm -hmm. bueno, i alguns es van, es van descobrint, eh? mm -hmm. ja com comentava abans, doncs, eh, tenim alguns que sí que els tenim doncs, eh, identificats sí. i el que dius tu. Eh, la majoria dels palafrugellens sabia qui acabava assegnant al darrere, no? Bueno, també era un dels exercicis d'investigació que, que, que devien fer, no? Era un dels esports, no? Descobrir mm -hmm. qui havia darrere de cada pseudònim, no? I, clar, com que molts d'aquests també publicaven en premsa sèria, no? sí. uh, llavors doncs, bueno, una mica doncs, uh, a vegades l'estil, no? intentaven doncs, descobrir segons l'estil que tenien d'escriure. Uh -huh. uh, si t'assembla, anem doncs, també, com que tenim la sort de, de conservar el número 1, uh -huh. val? publicat el 9 d'octubre de 1909, llegirem aquesta primera notícia que la titulen Salut, palafrugellencs. Doncs som-hi, llegim aquest, aquesta primera portada. Per primera volta i sense avís de cap mena, aquest periòdic treu el cap per un forat per picar les crestes als delinqüents. Qui l'ha feta, que la pagui, diu la verdadera justícia de la Terra. Doncs qui surt de les seves casilles, qui s'aparti de la seva tasca assenyalada, posant en ridícul a tort i a dret a tot bitxo vivent, sense motius de cap mena, ha de passar per l'adreçador, i si no li agrada, que plegui el ram o que es tanqui un racó de casa seva, mort de fàstic o de ràbia. Som al ball i hem de ballar. Ens agrada la veritat i que tothom en sigui sabedor. Per tals motius ens proposem aclarar conceptes desconeguts, completament desconeguts del públic palafrugellent, llançats al vol des de les columnes de dos períodis indignes de configurar en el mapa palafrugellent com hi figuren la crònica i la pebrera respectivament. Tal volta, vos hi fareu un penxó de riure, nou dubto, però si vos tinc que dir que quan un riu l'altre plora, ei, si ha dignitat, per poca que n'hi hagi, ja veureu, apreciats llegidors, quin recargolament de budells hi haurà Semblarà que la professor corre per dintre. Al mateix temps, ens hem proposat fer un petit bugador per donar una petita via d'orientació als llegidors dels aïats escarosos periòdics que, com hem dit anteriorment, no són dignes de figurar en aquesta localitat tan digna i plena de cultura. Per això no volem que aquests dos periòdics enganyin l'ignorant amb les seves llegendes falses i vergonyoses que setmanalment tiren al carrer des de les seves columnes. Nosaltres no farem més que una petita història traient els draps del bugador al sol, d'aquests aspirants a periodistes sabatasses. Vosaltres, estimats llegidors, com que ja els coneixeu prou, ja decidiu i fareu els vostres encertats comentaris. Per tant, gireu full i aneu al gra, que de palla ja aneu menjada prou. La redacció. Molt bé, doncs també aquí, eh? m'agrada eh? aquesta... Eh? Que vagin al gra, eh, també, eh? que sí, vagin sí, sí. directe aquí, que no estiguin per, per altres coses, sinó que doncs, eh, deixem les coses clares, eh? les nostres intencions són aquestes i, i venim a netejar, eh, que deien això, una sí, miqueta, sí, sí, i, sí, sí. i criticàvem, doncs, a més a més de la pebrera, també... A la crònica, eh? Sí, a la crònica també, perquè darrere també hi havia en Joan Vergés i Barris. Mm -hmm. eh? Per tant, doncs, és clar, eh, la crònica pretenia ja ser un diari més sèrio, mm -hmm. no? però clar, també hi havia doncs, eh, doncs, eh, en Joan Vergés i per tant doncs, també era, era tant. el seu enemic. Mm -hmm. no? doncs, eh, bé, si t'assembla, eh, és, és molt interessant llegir aquest diari, diària eh? perquè no, no té desperdici, que diguen mm. ells, eh. Hi ha un, un article que, si t'assembla, en llegeixo un petit tros que mm. va dedicat al senyor doctor Pastetes, o sigui, aquí, a partir d'aquí començaran a repartir, eh. D'acord. I, I els repassaran tots. Llavors, en el, en el senyor el doctor Pastetes li diuen el següent. Mm -hmm. Molt enemic meu, després de saludar-lo amb, més, amb el més indiferent carinyo... Espera-te, va, tornem a començar bé. Molt enemic meu. Després de saludar-lo amb el més indiferent carinyo, dec manifestar-li en particular, i en nom dels de més companys de clínica, que estem més que satisfets de la seva fugida. Pot si vostè no ho hagués fet primer, també ens hauríem vist precisats a manifestar-li lo mateix, per conservar el bon nom de la nostra clínica tan higiénica no sap l'obra humanitària que ha fet a l'instal·lar la seva nova clínica a les torretes i practicar des d'allí els seus serveis, que almenys no embrutirà la vila de sopes amb les seves petjades i al mateix temps no s'esposa cap viletà a sortir-ne empastifat. Continui, continuï aquí dalt que així la vila no serà tan infectada com és que cregui, senyor Pastetes, des de que vostè trepitja els carrers de nostra vila no s'hi pot passar de fang i de pudor. Carai! Doncs, eh, com deies tu abans, eh, eh, el doctor Passeses que era un, doncs, eh, de les persones o dels aquests no? no? dels més sí. criticats, eh, del, del diari La Pebrera. Si sí, aquest, aquest article continua al i al al signe doctor Lleixiu, uh -huh. Però després tenim doncs, eh, Xamfaina rascalfada, tenim Bugador de Cítrics que aquí, doncs, si us sembla, també us en llegiré un tros um, i llavors també tenim com, com si fossin petits anuncis mm -hmm. però el que, el que són també són crítiques a, a aquests diferents diaris i, i, a la, i a la gent que hi escriu no? mm -hmm. uh, per exemple n'hi ha un que diu Pebre de mala casta Gran remesa a la pebrera d'en Joan Trapassé, carrer de Sant Sebastià, primera travessia a l'esquerra, número 2. Mm. Doncs aquestes són algunes de les crítiques que es poden trobar en el primer número i, doncs, si voleu llegir-lo tot, ho podeu trobar, ja, a la web de, de l'arxiu. Uh, doncs, allà podeu trobar-ho tot, aquest, aquest primer número de la bogadera, també de la pebrera, si ho busqueu a, a, doncs, en el a l'arxiu no? internet, a, a, sí. a Pandora doncs, allà trobareu aquest, aquestes primeres publicacions doncs, on, on es feien aquestes crítiques mútues entre els uns i els altres eh, llavors mira, l'última pàgina recordes que la pebrera tenia una secció que es deia de fredes i de calentes mm. doncs la bugadera en tindrà una que es dirà de tèbies i de bollentes, eh? <laughs> que serà doncs el mateix, també doncs a petites notícies Uh, i te llegeixo, per exemple, una perquè veus una mica com anaven. Uh -huh. He notat que fa alguns dies que el que fer de la claca de, la, de Santa Pebrera corre com una rata emmetzinada de taula en taula del centre fraternal fent de trapacera i elevança a ell mateix de ses proeses. Que no n'hi ha de veïns al carrer de Sant Josep i que no veus aquest Ai, bon Déu, senyor, que és la risa de tothom? En Bròquil té la paraula i segur, com ens comentava la Sandra, quan, que quan sortia una publicació ens doncs esperaven la resposta de l'altra amb, amb, amb molt de delit per veure què deien, no? I tant, i tant, i tant. Donc, avui hem volgut repassar aquesta premsa de, del 1909, sobretot sentant-nos doncs, en aquesta picaparalla dialèctica, no? A través de les, de la, de les tintes no? de, que tenien, en aquest cas, des de la pebrera i des de uh, la bugadera, i, Sandra, sí, sí. doncs, res més per avui, la setmana que ve més. Exacte, exacte. A veure què busquem la setmana Aviam. que ve. moltes gràcies i, i fins dimecres. A tu, Rubén. Fins dimecres. A Ràdio Palafrugell, trossets compartits amb Sandra Bisba. Per coneixer-nos tu i jo, corre que aquesta veu sap corza